Тут же сидять козаки, палять люльки і милуються своєю дівчинкою. Олексій Попович не спускав її з очей, побоюючись, щоб вона не впала у воду. Хома, змайструвавши з очерету, що схоже на вітряк, дмухав на нього через порожню очеретину, широко роздуваючи свої червоні і без того роздуті щоки, і вітрячок крутився. Трохи осторонь, на тому самому місці, де був колись відомий Дромос Ахілеус, три остроські товариші – веселий сірокий, Грицький, чорнявий юхим, які не так давно возили на собі в чортопхайці патера загайла, і остройський друкар Хведір Безрідний випробовували добуті в поході самопали, стріляли в ціль. За мішень правила стара шапка, надіта на встромлений у землю спис. Усі вони були задягнені в дороге турецьке вбрання і одвішені зброєю. Хведір Безрідний уже не був тим полохливим друкарем. Він набрав тіло, загорів, Перетворившись у сміливого козака, в лицаря, що й довів своєю одчайдушною хоробрістю в поході, аж сам Сагайдачний звернув на нього увагу і відзначав серед інших козаків. У колишнього друкаря був тепер свій власний джура, яким охоче став один з молодих невольників, родом москаль, врятований друкарем у синопі від турецької шаблі. Джура стояв недалеко від мішені і стежив за пострілами. Перший вистрілив Грицько. «Влучив?» – спитав він, коли розвіявся димок. «Ні, мимо», – відповів Джура. Вистрілив юхим і схопився за щоку. Рушниця, заряджена над міру, відбила. «Гої, гаспецька. Влучив?» «Влучив, та не туди, пальцем у небо». «Влучив собі в лоб», – посміхнувся Грицько. Прицілився їх ведір безрідний. Глухо вдарило, шапка звалилася разом із списом. «А що, Джуро?» «Влучив, точнісінько», – радісно відповів Джура, – Саму середину попав. Тим часом, біля самого миса півострова Тендри, у хвості козацької флотилії стояла велика, захоплена козаками в морі турецька галера, яка на цей раз була на варті. На її верхньому чердаку стояв літній козак із засмаглим відкритим обличчям і, прикривши долонею очі, пильно дивився вдалечінь. Це був один з корінних отаманів, веселий козак Семен на прізвисько Скалозуб. Названий так тому, що на його добродушному обличчі, тільки-но він усміхнеться, наче перламутр, поблискували з-під густих вусів білі зуби. Семен Скалозуб почухав себе за вухом, оглянув море, знову прикрив очі долонею і тихенько свиснув. На свист його озернулись інші козаки, які, сидячи в холодку під запоною, розважалися невинною грою, плювали у море. Той, хто далі за всіх плював, скуп за чуба того, хто плював ближче за всіх. «Ей, панове молодці!» — гукнув на них Семен скалозуб. «Аго!» — узбалися козаки. «А погляньте, панове, чи не галера то?» Козаки посхоплювались з місць і кинулись на чердак. «А вже ж! Галера, пане Отамане!» Одізвався незабаром той з них, який нещодавно скуп за чуба мало не кожного з своїх товаришів — Правді, галера, та ще й мальована, ствердили інші. Я й сам бачу, що галера погодиться з калозуба. Що воно таке є, ця галера? Чи вона блудить, чи світом нудить? А Бог її знає, відповіли козаки. То ви, хлопці, вів далі з калозуб. Заряджайте гармати та галеру грізно привітайте. Гостинця їй дайте. От тобі маєш махнув рукою той, котрий всіх скуп за чуба. «А що?» – здивувався Скалозуб. «Що? Мабуть, ти, батько, а мене сам боїшся, і нас козаків ганьбиш. Ця галера не блудить і світом не нудить». Скалозуб подивився на нього ще більш здивовано. «Та що ж це за галера?» «Та це, може, давній бідний невольник з неволі тікає?» «Невольник? На такій галері?» «Та невольник же. А звідки ти знаєш?» «Коли б не знав, то не казав. Ова! Турки б не полізли просто нам у вічі». Та обережний скалозуб не погодився з тим доказом і звелів зарядити гармати. Козаки мусили послухатися, тим більше, що невідома галера швидко наближалася до сторожового судна. Пролунало одночасно кілька гарматних пострілів. Галера здригнулася усім корпусом і зупинилась. Постріли сторожової галери пробили три дошки біля самої води. Почулися крики з пробитої галери, який старий з сивою до пояса бородою в турецькому одязі з'явився на чердаку. В руках у нього маяли червоні і хрещаті давній козацький корогли. Старий махав ними у повітрі і кланявся. До сторожової галери виразно долинули слова, сказані чистою козацькою мовою. «Ой, козаки, панове молодці!» — лунав старечий, дужий голос — це є не турецька галера, а це є давній бідний невольник, кішка саміло, з неволі тікає».